Bueno, eh, ni bereztuko nuke eh, ba, bi alderdi ez. Hale batetik eskoletan egiten duguna, eta gero beste zaio bereziak direnak ez. Uh -huh. Lehenengo partian, ba, lehenen, lehenengo eskutsako eh, eskola guztietan ba, uh -huh. programa batera garatzen ba, eh, dugu, aspalitik. Eta urte migarren ezkuntzan ere eh, sortu dugu programa berri bat eh, txerindaren alantzeko. Uh -huh. Eta beste alderdian ba, zaio berezi batzuk egiten ditugu bai angulat eta bai hirugarren hain joko mm -hmm. e, gizarte zentruetan. Mm -hmm. e, Atzo bertan ikusi ditu, uste lasaileko ikasleak zirela, hirungo hilierritik txerrindan, egun batekin txerrindan ere. E, zer da peskate irakasten zaien? Bueno, txerrindan ibiltzen badakite, baina da hilierdian nola egin behar den? Bai. E, E dudan bezala, ba bueno, da e, lehenengo esperientzia gida ere giza. Mm. Orduan, bueno, e, ateratzen gara e, kalera, kalerantz, errinda zirkulatzera eta hor bueno, e, konturatzen dira zer dauden daude kaleetan, ez? Eta rapidetan, ez? Eta bueno, eh lehenengo esperientzia giza, ba honba hori, horretaz konturatu berdira, ez? Ba, ez dela erreza, hortik an zirkulazioa eta bueno harreta maiandia behardugula, eh? Señaleak eta gainerako guztiak errespetatu ber direla berdin, eh? Bai, hori bai, Logikoki hori, e, trafiko arauak e, eta zeinela errezpeatu behar direla. Eta batez ba, ere hori, autobabeseko neurriak hartu behartu ditugula iztripurit bat e, gertaz dadin. Ez? Mm -hmm. Be, kaskoa, ez? Eh, da. Bai, kaskoa, e, gero gau edo argi gutxi dagonean ba, eraman behar direla e, aurreko eta argia, atxeko aldean e, izlatzaile bat, eta gero gidariak eraman behar duela ba, e, txaleko edo arropa arrope izlatzailea. Aparte, ari bat duzu Ibarlan, e, bueno, aspaldiko, aspaldian aritu ari, ari etxe lehen eskuntzakoekin, ez da, ba, ikastarrak egiten, mm -hmm. zer da pixkator e, egiten buzu? Bueno, e... 13. eta 14. mailan lantzen duguna da Oinezkoaren rola eta gero 5. mailatik aurrera etzirrendagiraren lana, ez? Orduan hor e, e, simulazio txiki bat egiten dugu, normalean vital egiten dira batzuk dira etzirrendagiriak eta besteak Oinezkoak, ez? Eta gero aldatzen dira e, rolak eta bueno, e, simulatzen saiatzen e, gara hor e, benetazko kaletan gertatzen dena, ezta? ikastetxe guztietatik pasatzen zaretzela edo ailek e, zuen iztagazioetatik <laughs> ez dakik e, aurko purua edo gazten kopurua pasatzen dena lagak zuen gutxi bera urtero? Bueno, e, urtero pasatzen dira bi mila eta irure unikasle mm -hmm. gutxi gora bera eta bueno, normalean nile nago juten naiz eskoletara, zaio teorikoa edo mm -hmm. e, burutzera eta gero, e, normalean e, eskola guztia juten dira ibarlako piztara praktikoa edo mm -hmm. burutzeko, ez? Etorkitzuneko geidariak dira, eh, engaur egun ba, denetari ikusten da, baina ez dakit eh, badute kontzientzia eh, ba, suposatzen duen ari buruz, trafikoa beste ikuspegi bat ez dakit bai, eh, ikusita, eta, bai badute kontzientzia eta badute elduok baino kontzientzak gehiago ez? Eta aldo horretatik dira esponjak eta eta bueno nahiko gidari eta oinezko seguruak esaten dira eh tenaden eh segurazki gabezirik handiena da ba harreta falta ez eh, adin baina bueno bestaletik, ba hori oso seguruak izaten dira kalean bai bai da bigarren eragin batez ikasitakoak ikasitakoa gero haien gurasoileere herritan ematekoa bai horiek dira gurasodi onenak izan ere hori gurasoek kale egiten dutenean ba ba hori zu dute jarrera horiek ez ni da moltos entzi bestean araudiak aipatu ditugu araudi zenbaitzuk aldatzen doa ez egokitzen edela gutxi aizu zure haurak kotxetan era ego arabotiak eta horri buruz eta beste kontu zenbaitzuk eh ba saio informatiboak edo ezakitaierrak eskaineko dituzuen Bai, horren talekin gai horretaz mintzatzen gara eta bueno, bai, urrian eh, regla, reglamentu altatu zenez, ba esplikatzen diegu, ba hemendik aurrera aurrak eh, derregorrez atzeko salekutan joan behar direla, ez? Bai. Eta e, zailo informatibak ere, atolatu ditutzu, ez zut, ambulat, ambulat egietan edo... Bai, edo, bueno, edo... Bueno, berez ez da bakar informatibak, izan ere zailatzen gara e, ba, hori pertsona horiek implikatzen, ez? Beraik dira e, protagonista guri zailoetan eta, bueno, e, adibidez egiten dugu dilema moralak eta mm. bueno, zailatzen gara e, azten beren e, e, esperientzietatik, ez? Mm -hmm. Ja. hori da pizkat e, gure dinamika. Eldu Benazterako zebait hitzor dugu horatuko bitugu, e, elduei begira, ezta, berezeki, emango bituzuen ba, biedu iru daier informatibo... Edo... Bai, hurrengoak dira e, datorren astilinean zentro e, amulategian, ama bitarditan, bihortuko saioa izango da, gutxi gora eta aurrengo egunean, aste artean e, besta ambulategian, dunguako ambulategian mm -hmm, undira, Eta, e, aipatu ditugu helduak, aurre eta gazteak baina adinekoek ere, petsatu behar dute, ez Abere, irian, mm -hmm. e, da burua defendatzen hirian eta horri begira ere ba, saio hitzaldi bueno, ba, bat denango duz Bai, e, batez ere oinezko mm -hmm. papera jokatzen dutenean ba, Arrizku handia, eh? Isaten dute eta bueno, badakigu, Batzutan zebra birki dagoen lekuetatik pasatzen dira edo gorriz pasatzen dira eta alorrotatik e, da kolektiborik e, arriskutzuena, eh? Eta hor badago egiteko lana, eh? Azken batean, oinezkoak, txirrindak, e, kotxeak, autobusatzenak elkar bizitzi behar dugu irian ez? Hori da, elkar bizitzi behar da irian eta, bueno, bakoitxa e, e, berea zarduratu behar da ez, eta, bueno, mm -hmm. kontua da hori elkar bizitza hona izatea ez, gur irian ez? Bai, bai. Hori, bai, Azuri, ezkerek asko. Mm -hmm.